Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat Padahal kita nanti ada acara makan ikan Dan ikannya tadi saya tanya Ustaz Misran berapa ekor? 2 ton Siap-siap Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Yang saya hormati Kita awali dari ibu-ibu dulu Ibu ndak Ajak Azlaini Agus Pokok perempuan masyarakat Riau Mudah-mudahan disehatkan Allah Dipanjangkan umur Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau Seluruh KUA-KUA Itu bawahan beliau Maka anak-anak lajang dekat-dekati beliau Mengurus surat nikah Di samping beliau Putusan mewakili Bapak Bupati Kabupaten Kampar. Di sebelah lagi Kiai Mursyid pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Air Mole Indragiri Hulu. Kok Ustad ingat? Dari saya apal tadi tadi. Saya tengok satu-satu baru -satu, Di sampingnya itu Kiai Haji Misran Agus Marpelji, adik. Dari Dr. Mustafa Umar Saudara saya Satu kamar waktu di Mesir dulu Makanya Saya diundang beliau kemari Beliau telpon Mat, dia tak panggil ustaz, panggil mat aja. Bisa datang ke IBS, Oke, okay. insyaAllah Lalu kemudian Di besulah beliau, itu bapak Nama mohon maaf Ustaz, saya tak sebut Ustaz Munib Beliau adalah tokoh masyarakat Provinsi Riau Kemudian bapak dari TNI Kemudian Pak Dandim Kemudian itu senior kami di Mesir dulu Namanya Ustaz Haji Syafruddin Sa'an L.C Dulu anggota DPRD Provinsi Riau Beliau adalah senior alumni Al-Azhar Mesir Adapun yang baris kedua di belakang itu banyak sekali Kalau saya sebutkan semua sampai azan zuhur. Satu diantaranya dari Medan Sumatera Utara Namanya Ustadz Musdar Bapak ibu ketik saja di google Musdar Enter Keluar buku tentang jin dan hantu <SILENCIO> Karena dia pakar ruqyah Jadi siapa yang ada kerasukan setan yang laki-lakinya tak Suaminya tak sembayang Abok kesini Di Rukiahnya InsyaAllah dua gendang Kalau tak sehat mati Ustaz Musdar Selalu kalau jamaah nanya saya Ustaz Tolong kasih referensi tentang Rukiah Beli buku ensiklopedia Rukiah Bestseller Dicetak oleh Pustaka al Kausar Jakarta Penulis Haji Musdar LC Itu orang. Diundang sampai ke Sarawak Sampai ke Sabah, Malaysia Hantu-hantu Malaysia itu dah tobat semua dah? Hebat beliau Kemudian di samping beliau itu ada namanya Dr. Zulfadli LCMA Penjabat di Kementerian Agama Jalan Sudirman Hadir juga hari ini Karena beliau juga adik kelas Ustaz Misran Pokoknya kalau ditelepon Ustaz Misran Pasti datang kemari. Kalau tak datang, kualat. Adik-adik dia semua Kemudian ada juga Ustaz Sahrul Aidi Anggota DPRD Kabupaten Kampar Yang insya Allah 2019 ini Pindah ke Jakarta menjadi DPR RI Insya Allah, amin Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin tempat. Hadirin hadirat Muslimin muslimat Jinjek puan-puan, datuk-datuk datin-datin, datuk, datuk, datuk, jemputan majlis yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Anak raja memakai katun, katun dipakai jadi pakaian. Saya tidak lagi berpantun, karena sudah dihabiskan Ustaz Nusratan. Sambutan dia tadi isinya pantun aja, habis untuk kita, kita tersisa lagi sahaja. Saya biasanya diundang acara tablik akbar. Biasanya diundang acara pengajian akbar. Biasanya diundang acara wirid yasin. Tapi hari ini lain judulnya. Parenting. Kita apa arti parenting. Parenting itu apa? Parenting, parenting itu dari bahasa Inggris. Who is this? This is my parent. Jadi kalau makan roti ini lancar bahasa Inggris kita. Who is this? This is my parent. Parent artinya orang tua. Parenting bagaimana orang-orang tuanya itu juga sama mendapatkan pendidikan dengan anak-anaknya. Karena banyak sekarang anaknya sudah di pesantren, anaknya sudah dididik tak sesuai antara yang dapat di pesantren dengan di rumah. Di rumah sudah diajarkan sama ustaz. Anak-anak Pakai jilbab panjang ya. Pakai baju panjang ya. Sampai ke rumah. Emaknya pakai baju anak kecil. Dipakainya baju umur enam tahun dulu. Ah, jadi tak sesuai. Guru sudah membangun istana pasir. Tapi di tepi pantai. Bayangkan Bapak Ibu. Istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir tadi. Tapi kemudian datang ombak sekali. Apa yang terjadi? Agus. Di sini diadarkan, jangan bercelana pendek nak, lucut aurat nak. Sampai dia pulang, ayahnya bercelana pendek. Udah lah lucut hitam berkudis lah. Jadi anak-anak ini mengalami penyakit schizofrena, berkebalian ganda, nanti dia jadi munafik. Itulah maka hari ini orang-orang tua diundang parentis. Nah, nanti balik bisa dijelaskan. Mana tahu balik ada yang nanya. Apa acara di IBS tadi? Parenting. Apa itu? Entahlah. Orang tua. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa, jangan jelaskan. Nanti lain bunyinya. Tapi sekarang Alhamdulillah mudah. Semua kata sambutan ceramah ini. Walaupun bapak ibu tak mencatat, tak menulis. Sudah dibantu oleh Panasonic, Sony, Canon dan Samsung semua hasil ceramah ini direkam berapa kamera itu? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 yang bertiak entah hidup, entah tidak Allah Allah. hidup itu kan karena pernah juga saya ceramah banyak kamera, pos saya tanya Dek, nanti tolong kasih rekamannya eh, mohon maaf Pak Ustaz ini mati ya kenapa kau pasang untuk gaya-gaya saja -gaya tapi IBS tidak insya Allah tak ada pencitraan di IBS semuanya semuanya insya Allah murni-murni semua Sallallahu ala Muhammad salallahu alaihi wasallam sallallahu alahumad sallallahu alaihi wasallam begitu caranya yang betamui dengan selawat itu yang datang tadi Pak Kapolres siapa yang mau foto nanti habis acara habis foto dicetak Sem simpan di dompet nantawa ada nasi ya tunjukkan saya belum mencoba lagi terima kasih Siap. Alhamdulillah. Anda nak lenam tadi. Itu hmm, lah, itulah Rauhlah pesan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mana cerita tadi? Pentingnya orang tua dapat pendidikan yang sama sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Bapak ibu yang sudah menyekolahkan anak di Ihsan boarding school ini saya di mana-mana ceramah Bapak Ibu sudah tahu semua berapa menit biasa saya ceramah 60 sesuai dengan yang terus di botol 600 ml tapi hari ini saya paling risau makanya dari tadi tak ada senyum kenapa ustaz ceramah sampai menteri datang ini paling suntuk saya ini maksud saya ini kalau tak datang 60 menit kita tenggelamkan juga saya berani bilang gitu kan dia belum datang. <laughs> Pokoknya ada tak ada, 60 menit selesai. Habis itu kita tunggu sama-sama bersulawat, kita ramai ramai. Dan juga datang minta ikan itu keluar. Kalau mengantar anak ke pesantren ini, jangan dilepas dengan air mata. Janji? Jangan? Ini ibu-ibu ini salah. Anak tinggal mama pulang ya menangislah nak, kau tahan sih, belajar di sini. Kalau sampai lari tak kuat kui kau jadi anak. begitu oh, itu keraskan semangatmu, belajar di sini. Siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela NKRI, takbir share. Oh. Itu jangan nangis kuatkan semangat kalau mau nangis sesudah keluar cari rumah-rumah warung-warung nangis dahulu sudah agak-agak keluar jalan-jalan uh, jalan, kubang nah, cari warung jual semangka nangis tapi kadang ibu-ibu ini hatinya lembut balik dari menjenguk anak mau nangis Ustaz Soman anak saya di pesantren, terus begitu oh istri saya pulang ustaz bongkak matanya sebesar telur rangsang kenapa ibu menangis? Ditanya tanya bapak ini ibu, kenapa kau menangis? di rumah kasurnya tebal sampai di pesantren tipis. bulan ini saya tengok TV bulan depan hilang di rumah dibelahkan cabai bijinya dibuang digiling pekik gula merah disuapkan ke anak pedas nak nangis nak, ngulau apa sampai di pesantren, ngantri, kelompak coba, coba, coba kelompak jangankan bijinya, batangnya di blender pesantren saya dulu pesantren sini tidak tapi bapak ini hebat apa kata dia kepada istrinya Jangan nangis. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak menjadi pezina, seks bebas, LGBT. LGBT. Tadi malam beritanya baru tertangkap, ganteng-ganteng, tegap-tegap, berotot tapi melambai. Tegap perkasa. Pas ditanya, "Mana jalan ke ubang?" Masukkan anak ke pesantren, selamat insya Allah. Daftarkan anak anda sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Kuota hanya 250 orang yang mendaftar 1000 orang. IBS tidak kekurangan santri, tapi IBS kekurangan lokal. Dan bangunan. Nanti, itu belum kita cakap. 60 menit saya ceramah, saya bagi dua. Yang 30 menit kita bicara dulu tentang pendidikan. 30-nya lagi baru kita bicara tentang lagu yang sedang populer namanya Yadana Yadana. Duit. Kotak-kotak siapkan jangan keluar sekarang. Kotak harap lebih banyak di sini. Walaupun yang mencari duit yang sini tapi dompet ini yang megang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapa ibu dikasi Allah amanah. awanah. awan itu bernama anak. Jaga anak. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Tahu buluh? Teratak buluh. Buluh itu bambu. Bambu kalau hendak dibentuk dari rebung, waktu dia putih, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat ulas. Tapi kalau dia sudah keras menjadi buluh bambu kuning. Dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah kepala awal pecah. Oleh sebab itu anak-anak yang masih hijau ini masukkan. Belajar dari tanaman. Kalau dia masih kecil masukkan polybag. Masukkan ke pot. Bunga-bunga tanaman kecil masukkan ke polybag. Nanti kalau dia sudah besar silakan keluar. Nih sudah besar. Mau angin puting beliung, mau hujan lebat tak apa-apa, karena sudah besar. Tapi kalau masih kecil, karena banyak yang akan mengganggu. Ada wereng memakan daunnya, ada ulat memakan batangnya, ada kuman memakan akarnya, dan yang paling rentan pucuknya yang hijau muda itu nanti dimakan ulat. Apalagi ulat sekarang suka makan pucuk. Pucuk, pucuk. Baham ibu cakap sendiri. Anak pun tak faham nangguk aja lah untuk menyenangkan hati Ustaz. Bapa ibu yang dimuliakan Allah, orang tua harus menjaga anak-anak ini. Di sini cubalah tengok anak-anak IBS jilbabnya panjang. Di luar sana bukan tak berjilbab, tak bersilat. Di sini Alhamdulillah, anak-anak tadi -anak saya disambut pakai silat. Yang satu pakai golok, yang satu pakai tongkat. Hampir kena kepala deh. Silatnya Masya Allah. Kalau begitulah anak-anak IBS agak 20 orang mengawal saya. Maka tak akan ada yang berani mempersekusi. Kenapa berani? Begitu silatnya luar biasa. Jangankan preman. Saya aja cemas. Biasa. Boloknya saya tengok. Pak Ajam itu. Pas ditengok rupanya mesi. Bapak Ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka amanah anak ini mesti kita jaga. Dulu masa Belanda anak-anak itu ditembak. Dipukul. Ditusuk. Berdarah. pecah. Hari ini anak-anak kita kulitnya tidak sobek. Jantungnya tidak luka. Kepalanya tidak berdarah. Tapi isinya sudah error. Apa yang merusaknya? Narkoba. Kemarin saya jumpa dengan psikolog, dokter, psikolog lagi di Jakarta. Menangis di depan saya. Minta lima menit saja Pak Ustadz. Ada apa Bu? Di Amerika ada orang ditabrak mobil, kepalanya pecah, berdarah. Tapi di tempat kita kepalanya tak pecah, tidak berdarah. Tapi isi kepalanya sama hancurnya dengan kepala yang ditabrak mobil kenapa isinya rusak bu? karena website porno dirusak kepala anak kita dulu tv cuma satu tvri film satu malam cuma satu hari ahad orang nonton cuma satu little missy tuan baron yang senyum baku udah tua malam malam habis dunia dalam berita menunggu film 9.30 mohon maaf kata tvri malam ini tidak ada film karena laporan khusus Presiden Soeharto datang Presiden cek enak zaman ku hari ini TV 100 channel para bola masuk kampung Masjid surau Langgar Musola kosong yang ramai di mana? warnet, warnet, warnet cobalah Bapak Ibu pergi saya ceramah jam 4 subuh dari Panam menuju Masjid An-Nur Warnet penuh. Parkir motor. Ternyata anak-anak muda pekan baru ikhtikap di warnet malam sabtu malam hari. Karaoke, karaoke penuh. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak itu? Tak mungkin Ustaz Awad datang ke karaoke ceramah. Assalamualaikum. Pulang saya dari Dumai ceramah. Jam sepuluh dari Dumai. Jam sebelas, jam dua belas, jam satu, jam dua. Jam 2 malam saya lewat jembatan Leton Anak lajang, anak gadis di jembatan Leton Bonceng-bonceng pakai motor Kecepatan mobil kami 30 km Pelan, pegangannya 130 Anak bapak ibu yang sekolah di IBS Selamat dari narkoba Selamat dari zina Selamat dari sek bebas Selamat dari celana pendek Selamat dari pakaian sempit. Selamat dari kejahilan. Selamat dari kebodohan. Dalam kepalanya ada lima. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya juga hafal Quran. Berapa anak IBS yang udah hafal Quran Ustaz? 101 anak IBS hafal Quran. Kalau dipejamkannya matanya... Nampaknya mengalir di kepala itu Al-Baqarah, Ali Imrad, Al-Lisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal sampai Anas Kita coba pecahkan masa Asam pun bau Nau tak punya anak habang perang Masukkan ke EBS InsyaAllah 30 Dua gendangnya, kalau tak 30 jus, jus 30 Tergantung kemauan dan semangat masing-masing Alamnya teduh Suasananya cerah Gedung-gedungnya hijau. Nabi menyuruh kita menengok warna hijau. Makanya kubah makam Nabi warna hijau. Karpet warna hijau. Tanam-tanaman hijau. Kalau mau mata awet kata Imam Al-Ghazali. Tengok warna hijau. Itu alasan kenapa dinding dindingnya warna hijau. Tenda ini warna hijau. Kalau mau bersedekah wakaf pakai duit warna? Apa pula hijau? Hijau 20 ribu itu. Merah lah 100 ribu tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka yang sudah memasukkan anak ke pesantren ibu-ibu selamat bapak-bapak selamat tapi yang belum lagi berniat berazam ngomong-ngomong Ustaz Somat ni ngomong masukkan anak pesantren, masukin anak pesantren. Ustaz anaknya sendiri sudah di pesantren? Oh, belum. Nah, kalau gitu pandai ngomong aja Pak Ustaz. Anak saya masih kecil lagi. Tapi nanti insyaallah kalau sudah tamat di SD, saya bawa ke Pesantren Islamik Ihsan Boarding School, Insyaallah. Amin. Saya ceramahkan sekarang supaya nanti waktu diuji agak rendah sedikit. Itu guna saya cakapkan ini. Kan tak mungkin saya ngomong kusat kusat bang terima anak buah nanti. Soalnya saya trauma berapa tahun yang lalu ada orang nelpon saya kusat semua. Ya kenal dengan Ustaz Misran? Oh, kenal. Sekamar saya sama dia di Kairo. Bisa tak Ustaz lobi kan supaya anak saya bisa masuk? Insyaallah, Jin Chairan. Teleponlah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada anak jamaah mau masuk. Ya, insyaallah. Insyaallah gimana, Bang? Dia masuk nomor antrian yang ke-350. Maksudnya yang waiting list sekarang 350, kalau mati 350 itu baru masuk anak anaknya. Wah, tak ah, Dan dekat akrabnya. Rupanya tak main di sini pakai kenal-kenalan. Berkualitas, masuk. Tak berkualitas, pergi ke Sungai Sia. Artinya apa? Anak bapak ibu yang sudah diterima di sini lulus fit and proper test sanawiyah 3 tahun. Aliyah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 6 tahun di sini. Tamat dia. Kemana dia mau pergi? Silakan. Ketika saya ke Kairo tahun lalu, tiba-tiba datang beberapa siswa-mahasiswa-mahasiswi. Ustaz, Ustaz, Ustaz, kami mau foto bersama. Siapa kalian? Kami alumni Ihsan Boarding School. Yang sudah belajar ke Al-Azhar Kairo. Hafal Puhad. Tapi tentu tak semua mau jadi Ustaz. Alhamdulillah Allah jadi Ustaz. Nanti kurus macam Ustaz Somat. Tak mau. Ya tak apa-apa. Saya tidak paksa kan jadi Ustaz. Tidak kita paksa dia. Maka Bapak Ibu. Ini penting parenting ini. Jangan paksa kan kemauan. Tapi tengok bakat anak. Tengok. Kira-kira anak Ibu dari anak Bapak ni Dari kecil sudah nampak. Anak saya ini Pak Ustaz ke mana-mana bawa martil. Masukkan ke fakultas hukum. Mungkin dia mau jadi hakim konstitusi. Dua gendangan. Kalau tak hakim, tukar. <tik> Anak saya ini ke mana-mana. Buat jarum suntik Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas kedokteran universitas Indonesia. Kalau lulus, jadi dokter spesialis. Kalau tak lulus, bercanda narkoba. Kemana arah dia, ke situ kita arahkan. Jadi, saya termasuk tidak dipaksakan orang tua karena memang saya yang memilih itu ke Mesir ke Kairo itu saya yang mau saya menjadi tempat tes saya ikut tes saya berangkat alhamdulillah menantu ibunda Hajah Azlaini sahabat kami juga namanya Ustaz Zamroni LC tapi beliau melanjutkan ke UKM. bisnis ekonomi Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing saya cerama. dari masjid ke masjid Kemusyrik yang ini mengurus pesantren, Ustaz Misran membina anak-anak, Ustaz Zahrul Aidi dibilang politik, Alumni Al Azhar macam-macam, ada di politik, ada di dakwah, ada di pendidikan, yang penting semuanya beramal untuk La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz Samad, nanti kalau anak kami dari IBS tamat, jadi polisi, bisa tak pak Ustaz? Bisa tapi bilang tak bisa jadi tentara sangat bisa badannya sehat dadanya bersih tidak merokok jangan sampai anak kita waktu mau masuk TNI Polri pasti periksa paru-paru berawan merokok bapak-bapak yang merokok berhenti lebat ibu-ibu tak ada jubah bersih saudara-saudara yang -saudara. dimuliakan Allah SWT ini kita selamatkan anak ini Selama duduk sama Ustaz Mislan dari mulai datang sampai sekarang, beliau menyebut mati sudah tiga kali saya itu. Tadi waktu di ruangan kami makan katanya asal siap pondok ni saya mati matilah. Tadi di tempat pembangunan ini beberapa ruang kamar satu lantai 3.2 miliar ada tiga lantai asal siap nanti mati matilah. Tadi waktu duduk di sini gitu juga berkumpul jamaah kita merasakan tenang. Asal sudah selesai ini, mati, mati lah. Biasanya orang kalau nyebut-nyebut mati ini, mau oh kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mati tidak bisa di request. Mati, terserah Allah SWT. Berapa banyak orang yang diponis, mati. Bapak, sudah kena penyakit jantung koroner, dua bulan lagi, mati. Itu saya jumpa. Saya maaf. Saya Ustaz sudah diponis dua bulan, mati. Sudah berapa bulan pak? Malah 2 tahun, tak mati-mati Malah dokter yang mempolis itu mati duluan Mati jangan takut Yang kita takutkan adalah apa yang akan kita bawa nanti mah Mati Sekarang HP-nya sudah cerdas HP-nya sudah cerdas Apa nama HP-nya? HP Smartphone Smart cerdas Kalau ustaz yang cerdas, kamu Ustaz tu muji sendiri Tak ada orang muji kita sendiri Ijabul marqi binafsihil anwanu dhafi akri. Orang yang kagum dengan dirinya sendiri menunjukkan otaknya daun. Oleh sebab itu jangan kagum pada diri sendiri. Smart, cerdas, beramal cerdas. Ibu baca Yasin. Ibu-ibu masih ada grup Yasin lagi? Orang yang baca Yasin baik, tapi tak cerdas. Baik, baca Yasin baik, tapi tak cerdas. Karena setelah dia mati, Yasin berhenti. Ibu baca yasin, baca yasin, baca yasin. Setelah meninggal, berhenti. Ada orang mati baca yasin. Kalau ada orang mati baca yasin, kita melayat duduk dia, lari orang semua. Bapak mati sholat dua lagi, mati. Alhamdulillah, orang sholat dua baik, tapi tak cerdas. Karena selesai sholat dua, mati, selesai. Kalau mau cerdas bukan begitu. Belikan dua, tiga saksimen, sumpangkan. Maka sampai mati kita, belajar anak-anak di kelas... Belajar mereka... ...sambil mati ibadah pengalir. Itu maka kita berpikir cerdas ke depan. Orang yang cerdas... ...Hartan. Baca Quran... ...Baca Yasin... ...Solat Tahajud... ...Solat duha, ...Baik. Bukan tak baik. Tapi tak cerdas. Dibangun rumah besar. Tinggal. Rumah besar. Mobil besar. Bini besar. Tinggal. Apa yang akan dibawa mati? Ma akal Ma'akal ta'faf na'itha Yang kau makan, busuk! 2 ton ikan yang mau kita makan itu nanti, busuk. Tapi daripada busuk di luar, bagus busuk di dalam. Itu maka kita habiskan nanti. Saya biar kurus begini, sudah membusukkan 4 ton beras. Itu yang kita hitung baru beras. Cabai, bawang, tomat, belacat, belum kita hitung. Dari mana Ustadz menghitung 4 ton? satu hari makan pagi, makan siang, makan malam dua hari setengah satu bulan tujuh kilo setengah satu tahun seratus kilo umur saya empat puluh tahun maka empat ton empat ton kalau empat ton beras bersih kalau ada kotoran kambing ambil dengan skop siramkan ke cabai insya Allah cabai itu akan subur merah menyala tapi kalau yang empat ton tadi disiramkan busuk layu kuning mati gitu. Saking tak bermanfaatnya manusia ini. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Pecih, lapuk. Batik lapuk. Saya di mana-mana ceramah pakai baju putih. Hari ini karena diundang Ustaz Misran ke IBS ini saya pakai batik. Sudah di jalan baru dikasih tahu Ustaz Pandi, hari batik nasional. Sudah lewat kemarin, hari ini mengganti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Batik yang kau pakai ini, Abdul Soman. Busuk. Lapuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sezekahkan, itu yang akan kau bawa mati di hari esok. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Tanah wakaf ini kepada IBS. Ihsan Morning School. Diwakafkan di sana. Pengajian kita. Tablik Akbar kita. Mengalir pahalanya. Wakafkan tanah. Andai tak bisa mewakafkan tanah. Jual dengan harga rendah. Andai tak juga Bisa. Apa lagi akan ke bawah mati dihadap Allah SWT. Engkau hanya setumpuk daging busuk. Yang akan dimakan cacintang. Rumah kau besar. Begitu kau mati. Yang mencari tukangnya engkau. Yang mencari arsiteknya engkau. Yang menggambar mengaturnya engkau. Yang menengok pagi petang engkau. Tapi begitu kau mati. Rumah besar tinggal. Dijual mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Baju akan dibagikan ke pantai Jompo. Anak-anakmu hari pertama menangis. Mengenang ayah menangis mereka. ayah. Hari kedua mulai mereka hidupkan TV. Menonton lucu-lucu. Hari ketiga mulai mereka ambil SNKB PKB. Pergi ke kantor samsat. Depan purna MTK. Pak polisi heran. Apa ini? Mau balik nama pak? Kenapa balik nama? Karena pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Tinggal tak berkesan. Tapi mana yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Saya bisa tenang ceramah ini karena ada tenda, karena ada atap. Seandainya tidak, mungkin saya kepanasan. Tapi nanti di padang maksa tak ada tenda, tak ada atap. Rata semuanya dengan tanah. Bapak ibu hafal semua ayatnya wa takunul jibalu kal ehnil ma'ufus belum kiamat mohon maaf saudara-saudaraku yang ada di Donggala di di Palu di Sulawesi Tengah saya ceramah ke sana hari Rabu musibah itu terjadi hari Jumat Rabu Kamis Jumat sedikit lagi like. Hampir dari Al-Qarun menjadi Al-Marhum. Kenapa Allah masih hidupkan kau hari ini Abdul Somad? Allah yang menciptakan mati. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Engkau masih hidup hari ini Abdul Somad. Kenapa tidak hari Jum'at itu kau balik sama rata dengan tanah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amada. Karena Allah ingin kita Beramal soleh Beramal soleh Itu tujuan Allah membuat kita masih hidup pada hari ini Ustaz-ustaz guru-guru Masih hidup untuk beramal soleh K. Haji Misrat Agusmar LC Masih hidup bersama kita Untuk beramal soleh Bapak-bapak, ibu-ibu Dibiarkan Allah hidup Berjalan di atas muka bumi Sampai hari ini Supaya beramal soleh Bukan soman. Beramal soleh. Inilah diina amanu kecuali iman. Waamilus salihat dan amal soleh. Itu sedang akan dibawa majlis menghadap Allah Subhanahu Wataala. Datang dokter dari puskesmas merasa leher untuk mengenengok denyut nadi ada apa tidak? Gimana pak dokter ada ada tapi lemah. Napasnya? Napas nampaknya sudah tak ada lagi. Coba rasa sekali lagi. Ah, sudah hilang seluruh sekali. Jadi gimana Pak Otel? Bungkus. Bungkus katanya. Bukan dibungkus pakai kertas emas. Bungkus pakai kain kapan. Bukan dikunting. Bukan dijahit. Digigit pakai gigi. Dirobek. Krak. Lalu dimasukkan. Kalau pandai anak memandikan jenazah Mereka lah yang akan membasuh. Jangan siram geras-geras airnya Menyakiti jenazah Pelan-pelan mereka sirapkan Lupanya anak tahu Mana anaknya memimpin sholat jenazah Usalli ala hadihil janazah Arba'at takbiratid Fardal kifayah Imaman lillahi ta'ala Dia yang menyolatkan anak soleh Anak baik meninggal dunia maka dia bacakan doa di tengah malam bangun dia tahajud apa kata dia rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira sayangi orang aku ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku bukan sebagaimana mereka mendidik aku karena banyak sayang yang tidak mendidik kalau sayang sama anak masukkan ke pesantren kalau sayang Tinggalkan di pesantren. Kalau sayang, serahkan kepada Ustaz Kiai dan Buya. Saya. Kalau sayang, biarkan dia belajar ilmu agama. Tiga anak yang cerdas-cerdas, sukses dalam bidang pendidikan. Tapi tak tahu mau berbuat apa. Ayah terbujur kaku di ruang ICU. Ada itu ruang di rumah sakit, tulisannya di atas ICU. Saya dulu bingung apa arti ICU ini. Berakangan baru saya tahu. ICU rupanya artinya ICU, you, you don't see me. Aku bisa mencari embo. Aku tak bisa mencari embo. Di ruang kedapa suara. Kaca di dalam. Di dalam itu sunyi, tak ada suara apa-apa. Semua yang ada di dalam koma. Bapak ibu tahu arti koma, sikit lagi titik. Titik, titik, titik, titik. Itu koma. Kalau sudah agak lama sikit, titik. <im video> Ah, tidak. Dan. menengok orang sakit jangan terlalu jujur kalau dia bertanya gimana pendapat ustaz dengan sakit saya ini? sehat insyaallah jangan terlalu jujur Gimana pendapat pak ustaz ini nampakku dua jumat lagi selesai nah, jangan bangkitkan semangatnya tanya dia, bapak sudah sholat belum pak ustaz, kenapa tak sholat saya tak bisa mandi pak ustaz kenapa tak bisa mandi kata dokter kalau kena air kenapa? mati Ambil Coba kalau anaknya belajar di pesantren, krep Dibawakannya tanah Cari tanah Cium dulu Jangan sampai bawa kencing kuncing Bersih Pukulkan sekali Pukulkan sekali Tepuk tapak tangan Sapukan ke muka sekali Tepukkan sekali lagi Pukul tapak tangan Buka Kalau ada cincin Ada gelang Ada jam Ada rantai Bersih Jari bagi tiga Satu Dua Tiga yang bagian bawah untuk menyapu yang bawah Bapak tapak tangan menyapu yang dalam ujung jari pada bagian satu dua tiga satu dua tiga muka sekali tangan sekali tidak pakai kumur-kumur sempat -kumur. dimasukkan <tik> anak tahu hati ayahnya senang berduka diadarkannya tanya boh Ya, tegak yah Ayah tak bisa tegak nak, duduk di kursi Ayah tak bisa juga duduk sakit pinggang Miring Miring pun tak juga bisa, terlentak Salat pakai isyarat mata Allahuakbar Tak juga bisa, ah, baru kita sembahyang dengan ramai-ramai Tahu dia Maka orang-orang yang di rumah sakit itu tenang Anaknya bisa mengajarkan Sekarang anak tak tahu Tiga anak kaya-kaya, hebat-hebat, berkuasa. Hanya menengok ayah terbujur kaku. Yang satu menengok sambil menangis. Ayah. Yang satu menengok macam tengok kucing. Yang satu lagi tak tahu buat apa dia ambilnya HP. Adik fotonya ayah yang sedang terbujur kaku. Adik foto habis itu ambil status. Ayahku sedang terbujur kaku. Bagian kehatian, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin, amin mau jadi apa ini? Tapi kalau dia saleh, dia baik, dia bisa memandikannya. Insyaallah di sini diajarkan praktek memandikan jenazah. Insyaallah mereka takut berbuat dosa maksiat. Kenapa? Karena mereka di sini diajarkan mati, mati, mati. Saya pernah datang jalan-jalan kemari membawa kawan dari Tamad Yordania. Bawakan aku ke Ustaz Misran, dia temanku kuliah dulu di Yordania. Saya bawa kemari. Sampai kemari dibawa saya ke tepi tanah lapang sepak bola. Di tepi tanah lapang itu saya tengok ada lubang. Saya tanya ke Ustaz Islam, Bang, ini lubang apa? Lubang jenazah. Tak ada kuburan. Praktik aja. Siapa yang ditanam sini? Murid-murid malam-malam ditanam sini. Untuk mengingat mati. Nah, itu bagus juga itu, Pak. Bapak yang pimpinan kantor institusi. Buat lubang di dekat kantor. Mana yang karyawan agak bandel bandal, -bandal Masukkan kain kapan, masukkan kain. Gak tahu dia rasanya mati. Cuma yang kita khawatir, kita bercanda, rupanya malaikat serius pula. Kadang orang ni kalau cuma ceramah, tak masuk ke otaknya. Dulu kalau ustaz ceramah 10, masuk ke kanan, keluar ke kiri. Masuk 10, keluar 9. Masih ada nyangkut saja. Yang sekarang tidak? Masuk dari lingga kanan, keluar juga dari kanan. Tumpas tak masuk sama sekali. Orang yang model begini tak bisa diceramahi. Kalau cerita tentang mati. Agulung dia langsung. Masukkan ke liang lahat. Rasakan dia. Tapi jangan ditimbun. Tutup aja bagi triplek. Dapat yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di situ baru kau rasakan. Ternyata harta tak bermakna. Ternyata tanah yang luas. Tinggal. Ceramah saya di satu daerah. kebun sawit luas. Saya tanya. Itu siapa yang punya kebun sawit itu Pak? Satu orang. Satu Eh kaya dia, kaya. Itu kebun karet yang di ujung? itu punya dia juga, enggak usah. Kaya dia, kaya usah. Itu ruko-ruko-ruko itu itu punya dia juga. Semua punya dia, punya dia. Karet punya dia punya dia. punya dia, punya dia. Ruko punya dia, punya dia. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun pesantren. Pesantren saya tanya, kenapa? Seandainya ada dibangunnya pesantren, sekolah anak di situ mengaji mereka. Andai ada yang berwakaf tanah berwakaf lokar, berimpak bersudakoh Tiap pagi, tiap petang anak-anak belajar agama Pagi, petang, siang, malam Tahajud, tarawih, zikir Mengalir pahalannya pak Mengalir pahalannya bu Tapi tak ada Ada dia bangun masjid, tak ada Ada dia bangun pesantren, tak ada Ada anaknya jadi ustaz, tak ada Lalu mana sekarang? Anaknya banyak bu Tapi tinggal dua Apa itu? Satu jadi hancur, satu jadi setan Penyamun, perampok, lanun, geng motor. Apa pun tak jadi. Oleh sebab itu, maka hidup ini memang singkat, saudaraku. Singkat. Tapi di hidup yang singkat ini, hidup sekali. Buatlah berarti. Kalau banyak hartamu, banyak keluargamu, banyak. Semua hanya mengalir, mengantar sampai ke liang lahat saja. Yasba'ul mayyita salatun. Yang mengiringi mayat ada tiga Walaupun kau kaya Walaupun kau punya jabatan Walaupun kau hebat Yang mengiringi cuma tiga saja Yang pertama Mal harta Mobil mewah ikut mengiring Tapi hanya sampai pelataran parkir Ahlu Keluarga, andai tolak, sahabat, tetangga Kawan satu sekolah Sekantor Mengiring sampai ke pintu liang laha Ada orang mau masuk ke dalam? Oh bu, bapak, ada orang mau masuk ke dalam? Ada tiga orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke dalam. Habis itu anak melompat ke atas. Dipanggilnya kawan-kawannya. Bro, mari kita injak makam bapak biar padah. Anak pulang. Bini pulang. Kawan pulang. Setangga pulang. InsyaAllah kalau Ustaz Abdul Somad meninggal. Ini jamaah ini ramai juga yang mengiring insyaAllah. Betul? Makan nah, dah banyak yang mengaku banyak yang mengiring, tapi begitu sudah masuk liang lahat semua pulang ke rumah semua lupa semua tak ingat. Ia ya, rje yang dua pulang, ia ya, rje yang dua pulang. Anak pulang, harta pulang, keluarga pulang. Waya baka wahidon yang mau menolong cuma satu apa dia wahamadhu <mong> amal. Jadi nanti di akhirat di mana kita bernaung Pak Ustaz? Bukit-bukit aja hancur, tenda-tenda tak ada. Terus kita bernaung di mana? Kullum <tuh> ri'in ta'tazillu shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah shadaqah. Oh. Jadi kalau ada nanti selesai tabligh akbar tiba-tiba datang ke Ustaz Misran, saya bersedekah 100 juta. 100 juta itu satu lokal. Jadi saya tanya, kalau 100 juta itu berapa dapat Ustaz? Satu lokal. Satu kamar asrama, satu lokal itu seratus juta. Kalau ada di antara bapak ibu nanti yang menyerahkan duit ke Ustaz Misrat, saya seratus juta. Itu nanti di akhirat, atapnya terbuat dari tembok macam play over. Itu seratus juta. Kalau yang sepuluh juta Pak Ustaz, itu sepuluh juta sudah Pelapon. Kalau yang sejuta, triplek golapis. Kalau sepuluh ribu, pos dua. Kalau yang 2000, koran MX. Nah kita tengok nanti. Kalau ada yang 10 ribu, itu koran Repost lebih dari akhirat. Kalau nampak nanti di akhirat ada yang pakai tutup koran, itu yang duduk sebelah 10 ribu waktu di EBS. Ustaz berapa? Nah, saya tak perlu nak kasih tahu. Itulah rahsia Bapak ibu yang dimuliakan beri Allah subhanahu taala, kulum reintaf taslimi sodakoh tihhi. Setiap orang akan berdaun di bawah sodakohnya. Sampai diputuskan di padang maksyar. Ada yang kepanasan sampai ditenggelamkan keringat sampai ke pinggang. Ada yang kepanasan bercucuran keringat sampai ke leher. Ada yang bercucuran keringat sampai ke kepala. Saking panasnya. Sekarang ceramah enak di bawah atap daun. Itu pun ibu-ibu ada juga yang kepanasan. Bapak-bapak tak ada yang berkipas. Kena lupa bawa kipas. Yang selalu bawa kipas ibu-ibu. Ada yang berkipas ngeri. Macam-macam motivasi perempuan berkipas. Ada yang berkipas kena kepanasan, ada juga yang berkipas supaya turun menunjukkan gelang emas besar. Panas ya, panas itu. Bukan yang di sini, tidak di tempat-tempat. Apa ibadil melayan Allah? Saya diajak kawan waktu itu pengumpulan dana di Mesir ini ceritanya waktu kami masih kuliah. Tiba-tiba menelponlah Khalid Meshal, Panglima Angkatan Darat Hamas Palestina pakai layar. Hal ehwal nafasil, karena memerlukan masalah konflik. Kami perlu bantuan dari Mesir. Begitu dia bilang perlu bantuan, langsung datang orang membawa karung goni, karung goni beras itu dibawa ke tempat ibu ibu. Di situlah saya tengok dengan mata kepala sendiri, ibu ibu orang Mesir itu mengeluarkan gelang. Ah, gelang itu masuk ke dalam. Hmm, cincin masuk semua untuk menolong. Ah, kalau di Pekan Baru tak tahu kalau mau coba, ah, coba buat karun kita tengok, ada tak yang masuk? saya kira ada, cuman tengok eh, dulu. mana gelang mengketik oh. kalau pun ada yang besar ada masuk besar, begitu mau dijual ke pasar bawah, mohon maaf pak saya imitasi lah. ustaz suhuzon saya bukan suhuzon, kalau tak percaya tes untuk membangun lokal, satu lokal 100 juta, itu bapak ibu coba tengok itu ada kaligrafi, itu kaligrafi bukan mau dipajang, itu kaligrafi mau dilelang. Berapa harganya nanti? Mau saya sebutkan sebelum makan atau sudah makan? Karena ada juga kalau disebut sebelum makan hilang selera makannya. Tapi kita mau cerita untuk akhirat, apa yang diwakilkan Allah Swt. Apa maknanya? Setiap orang akan bernaung di bawah sodakoh. Sedekah besar kau sekarang, tebal naunganmu di akhirat, tipis sekarang. Tak ada naungan di acara. Apa yang kau bangun sekarang? Tinggal. Tengok. Tonton acara tiap hari. TV One. Menampilkan tiap hari tentang bencana. Begitu gempa itu datang. Bagaimana tanah didonggalan? Bagaimana tanah dipalu? Macam mixer Pak Ustadz. Bagaimana sambal tomat dalam mixer blender? Ah begitulah dikoyang rumah cantik kebun tapangan golok rata dengan tanah jembatan kuning tempat saya lalu waktu ceramah ada yang mengirimkan pusat ceramah putar kemarin waktu ceramah di jembatan kuning lewat ini kan ya ini keadaannya sekarang macam permainan anak-anak yang diremukkan kertas ada dicampakkan begitulah kalau Allah mau memang mati meninggal dunia habis tapi mana yang kekal abadi sadaqah. Makanya orang kalau mati ditanya Allah taala, "Hei jenazah, mau kau hidup lagi?" Apa kata jenazah? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, kasih aku hidup sebentar, sekejap saja ya Allah. Jenazah, mayat, bangkai. Kalau kau hidup sebentar kau mau apa? Apa kata jenazah? "Fa as aku mau bersedekah." Ih pula yang akan kekal abadi. Sekarang duit orang banyak habis untuk apa? Untuk badan-badan-badan-badan fisik. Tonton ibu. Bapak ibu tontonlah acara TV. Semua duit habis untuk iklan-iklan badan-badan. Oleskan pelembab ketumit anda. Tumit retak-retak. Dari mulai tapak kaki sampai ke kepala. Ada iklan perempuan menyetop mobil di jalan tol. Habis mobil bertabrakan. Gara-gara apa? Menengok ketia hitam. Iklan obat ketiak. Mandi, ah, oh, gatal rambut. ketombe, Tiba-tiba dipakai turun salju dari atas. Sampu. Dari sampu kepala, obat ketiak, sampai kaki retak-retak. Itu yang dipedulikan orang. Padahal nanti begitu mati, semuanya busuk. Perempuan paling takut matanya hitam. Orang kalau mati nanti, masuk ke liang lahat. Yang pertama kali hitam mata. Kerana mata ini isinya air. Air sifatnya mengering. Kena masuk ke dalam ditanam hari ini hari Rabu kalau Abdul Somad mati hari Rabu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa Rabu Rabu mata itu sudah menghitam busuk habis dimakan cacing tanah sebulan usus usus ususnya rupanya menggelembung perut besar meletup perut pecah, keluar ulat-ulat cacing-cacing tanah mulai menyerah cacing, binatang paling hina tidak punya kulit tidak punya mata, tidak punya kaki. Tak ada cacing berjalan di atas tanah. Makanya yang suka mancing-mancing mancing gali pasir, gali tanah, dapat cacing cucuk. Hati-hati. Sekarang kau cucuk, nanti kalau kau mancing, cucu-cucunya akan memakan kau. Malas dendam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, binatang cacing tak punya kaki. Binatang cacing tak punya mata. Binatang cacing tak punya telinga. Tapi Allah Maha Adil. Cacing dikasihnya hidung yang sangat tajam berciuman. Kalah anjing herder. Anjing herder bisa mencium bau narkoba dalam tas. Tapi cacing bisa mencium jarak satu kilometer. Kalau kau mati. Kalau Abdul Somad mati ditanam di sini. Dikuburkan di sini. Jarak radius satu kilometer. Cacing-cacing mencium bau jenazah. Sebulan mati cacing mencium. Apa kata cacing? Serbu ada meronis. Serbu cacing. Begitu sampai. Banyak cacing yang kecewa dekat makam saya. Begitu ditengoknya. Hmm... Sup tunjamlah saya. Tapi yang lain-lain... Di serbu Habis kulit, masuk ke daging. Habis daging, masuk ke usus. Habis usus, masuk ke jantung. Habis semua. Sampai tulang-tulangmu pun habis. Ketika penggalian tanah... Di 13 koto panjang... Mau buat PLTA Pembangkit listrik tenaga air... Makam-makam digali Hilang tulang Ternyata tulang pun habis juga Tak berkesaat Yang kekal mana Yang tinggal ada ujung tulang belakang Sebesar ibu jari Itu ternyata tidak dimakan cacing tanah Namanya azmuz zanab Rasa ujung tulang belakang Sampai ke bawah Jangan dirasa sekarang, nanti di rumah Sebesar ibu jari tak hancur dimakan cacing tanah Tengkorak kepala hilang Kaki hilang Faha hilang tapi satu tulang ini, tak hilang dimakan cecing tanah itu lek akan ditunjuk Allah taala inama amruhu bi zaara da syai'an ay yakul bangkit lagi menghadap Allah subhanahu wa makanya itulah yang akan menghadap Allah taala kita akan hidup lagi tegak tapi anak menantu sahabat kerabat tak bisa menolong mulut hal siapa yang akan bicara Wa tukallimuna aydihim siapa yang akan bersaksi? Wa tashadu arjuluhum mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Bima kanu yang pernah kau lakukan dulu. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid? Siapa yang menolong pembangunan masjid? Siapa yang memberikan besi? Siapa yang memberikan semen? Siapa yang mengwakafkan tanah? Mana Man masjidannya? Siapa yang bangun mesjid? Mana lokus lagu baitan kerjana? Dibangun kerana untuknya satu istana dalam surga. Kalau kau mau kaya, bukan menunjukkan kaya mobilmu besar, menunjukkan kaya bukan menunjukkan rumahmu megah, menunjukkan kaya dengan motormu mewah, bukan. Kalau kau mau menunjukkan dirimu kaya, tunjukkanlah berapa lokal yang kau bangun, berapa tanah yang kau wakafkan. berapa semen yang kau impakkan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Saya sudah ceramah satu jam. Dimulai tadi dari jam sepuluh. Tadi saya mulai ceramah sembilan dua puluh. Sekarang jam sepuluh dua puluh. Pas. Satu jam. Menteri belum juga datang. Apa ni Ustaz? Waktunya kita penggalangan dana. Di mana-mana kalau saya ceramah. Itu biasanya. Banyak kotak. Ini kotak mana? Kenapa tak disebar kotak? Rupanya di IBS sudah tak main lagi kotak. Di sini sudah canggih Pak Ustadz. Kami tidak lagi pakai kotak, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Coba tengok nomor rekening. Itu Memang kita kadang kalau nengok nomor rekening ini mata agak-agak rabut. Tapi kalau menengok timbangan di pasar tajam. Ah, kurang sekilo, kurang, kurang. Tapi kalau nengok nomor rekening, tak usah dicatah. Nomor rekening tidak boleh dicatah. Dengan foto saja, foto itu gambar. Bapak ibu, adik-adik yang punya HP Foto itu gambar Udah Setelah dipotong, upload ke FB dan Instagram masing-masing, Like and share Ustaz Semat punya Instagram ya? Yang mana itu Pak Ustaz? Banyak Itu yang followernya 4,8 juta itu Foto Foto Saya nanti akan share juga Itu nanti foto Atau masukkan share Tunjukkan ke semesta alam Kirimkan dana kalian Alhamdulillah Ustaz Salamat Begitu di-share kemarin saya langsung transfer ke nomor Berapa? 10 ribu 10 ribu tak usah lah Menyepelekan Ustaz Salamat 10 ribu dolar Oh mantap 1 dolar 15 ribu 10 ribu dolar 1.000 dolar, 15 juta 10.000 dolar, 150 juta jangan sepelekan amplop yang tipis karena saya pernah merasakannya <tik> datanglah orang nasi amplop penggalangan dana untuk suku talang mama penggalangan dana untuk suku talang mama saya bisikan, kalau besar catat kalau kecil tak usah catat datanglah amplop tipis saja, tak kami catat begitu sudah selesai bubar, buka isinya 15 ribu dolar Menyesal Kemana mau ditelepon Coba kalau dicatat kemarin nah, Makanya hari ini Kalau ada yang tipis-tipis Mencatat -tipis juga Rupanya pas diisi Surat permohonan penerimaan Supaya diterima ceramah. Tolonglah Pak Ustaz Masjid kami datangi Tentang ceramah Tablik Akbar Napa yang dimulaikan Allah SWT Itu Dipasang harga ah, Itu sudah mulai Bertebaran Bertebaran sudah Tidak pakai kotak Tapi pakai Kantong-kantong. Kantong-kantong, tebarkan. Kantong-kantong, tebarkan. Ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Ta Tapi jangan cuma di bawah. Kantong itu naikkan ke atas. Karena ikan-ikan patin, ikan-ikan bawang itu yang besar-besar di atas. Kalau yang di bawah itu ikan-ikan pantau saja nampaknya. Janganlah menyepelekan kosa. Betul. Duit ini tak bisa kita tengok dari muka. Kadang ganteng putih. Tengok dompet 2000 perak. Ada orang jelek, peset, hitam, PKI. Pendek, kecil, hitam. Tapi duit banyak. Betul-betul tak bisa kita nilai orang dari kantong-kantong disebarkan. Jangan takut, jangan khawatir amanah. Kalau di tempat lain khawatir kita. Takutnya kantong-kantong itu dibawa keluar. Tapi di sini anak-anak kita yang amanah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada pun kaligrafi ini yang menulisnya. Bapak Ibu kaligrafi ditulis di Masjid Sultan Issanal Bolkiah. Di masjid di Brunei Darussalam. Di Malaysia. Siapa penulisnya? Haji Muqtamar. Masjid An-Nurdu. Coba tengok. Ada tulisan di pojok. Haji Muqtamar. Penulis kaligrafi internasional. Bangga kita. Dari Riau. Orangnya hadir pula hari. Mana tuan Haji Muqtamar? Masuk ke depan Najib. Banyak bapak ibu ini mau sering menengok tulisannya. Tak pernah nampak orangnya. Kaligrafi internasional. Dewan juri hakim Musabakoh tilawati Al-Quran. Tuan Haji Mutamar. Ah, beliau lah yang menulis kaligrafi itu. Ah, tolong di samping saya Haji Mutamar. Masya Allah. Ah, ambil putih tu. Dan mau ambil status. Tuan Haji Mutamar. Menulis kaligrafi itu. Beliau wakamkan. Dan itu akan dilelang. Satu kaligrafi itu Haji Mutamar mahu untuk satu lokal. Satu lokal asrama. Satu lokal kelas. Satu asrama. Tadi saya tanya satu lokal itu berapa? 100 juta. Lalu saya tanya haji Mutamar. Jadi satu kaligrafi itu mau haji jual 100 juta untuk wakaf ke masjid. Tidak Ustaz Soma. Kita tahu kemampuan masyarakat. Tak sanggup mereka kalau 100 juta. Tapi kalau 50 juta. Asa setengah. Ah, bagus. masuk akal. Jadi di lelang haji Mutamar Satu kaligrafi itu 50 juta untuk setengah lokal. Jadi siapa yang membeli kaligrafi itu harga terendah Boleh ditawar nanti kalau ada yang mengatakan saya beli usah 50 juta ternyata ada yang di sebelah mengatakan saya 55 nah, berarti dia yang dapat belakang lagi mengatakan saya 60 berarti dia yang dapat siatu lagi mengatakan saya 65 berarti dia yang dapat ada elang itu di elang satu kali kiri-kiri 50 juta jadi siapa yang membeli 50 juta harga lokal 100 juta maka di akhirat nanti dia dapat di sorga satu kamar tapi tak berpintu setengah karena 50 juta setengah, tapi kalau seratus juta baru, duduk saja biar saya saja yang berdiri saya, saya tawarkan lima puluh juta mengambil satu orang, kalau saya tawarkan tiga kali, tak juga ada yang mengambil, balik saja saya, sampai saya tegak-tegak lama di sini, satu kaligrafi lima puluh juta saya ulang, satu kaligrafi lima puluh juta siapa di antara bapak ibu yang mau membeli satu kali kaligrafi 50 juta. Angkat tangan. Daftarkan ke depan. Satu kali kira-kira 50 juta. Tak juga ada 50 juta. Ditawar dengan 60. Pindah tangan. Lawas 70. Pindah tangan. Seramai ini tak juga ada yang 50. Aduh, duduklah saya. Minum. Pause.